Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Sanboy desde o programa Galegos Novais. Estamos no 89.4 da FM. Esto é Radio Sanboy, amigos. E temos, pois, unhos enderezos que, por axón, temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com E o equipo que compoñen o programa de hoxe, como de cada xoves, eh? alá nas vías de son, temos a Fernando, moi boas tarde, Fernando, e aí, aquí o meu carón Xulio Couchil, moi boas tarde, Xulio. Boa tarde, Armando, benvidos, queridos ointes, a un programa máis de Galegos no Novais. Eh, bueno, vamos escutar como é normal, vamos encetar este programa con un pouquinho de música, que xa Fernando nos estén por ele preparado, así que Fernando, dálle o play. olleio, de baixamos un pouquiña música desta paisoliña tan fermosa de Berrugueto. Eh? De berruito, exactamente, que vamos pois a recibir a nosa convidada nesta primeira hora que unha poeta eh, Sonia Melón. Eh, moi boas tardes, Sonia. Boas tardes. Qué tal? Tardes. Qué tal por esa terriña? Pues muy bien. Sí, muy bien. actitud de boa. A Carriño está esta, ¿cómo te que está? Eh. Ben vida e moitas gracias por atendernos, Sonia, a verdade é quelada e grazas a vos por convidarme. Bueno recibibímoste cunha panxliña de berrogueto que están achegándose esas datas tan, tan feiticeiras nun que Escuté, por certo sí. eh, es, te, tendo en conta a situación como anda, pois sí, será que ter sentidiño e cuiiño. Pero en realidade de, deechamosxe que aproveitamos a ocasión para desecharte unhas festas extraordinarias. Moitas grazas, que o sentidinho xa lo ter sempre eh? non xa pola situación pero bueno, xa sí que hai que lembrar sempre que, que o sentidinho temos que usalo, eh, sí, especialmente en estas ocasións. Moi, vale. Moitas grazas e eh? os mesmos deseixos para vos da miña parte. Graciñas Bueno, o uh, uh, falar Falar contigo é falar cunha poeta, según claro. me dixo aquí, Anto o, o Armando, que ten máis máis relación directa contigo, que sei que, uh, sí que ten polas redes moitísimo. Seino, sí. seino, que a veces valla me gustan minhas cousas. Seino. Sí sí, sí, sí, sí, A, a, a, a, a, a máis, asina ah, sempre con Sonia Melón parente, non? Sí. si Sí, eu son María Sonia Melón parente. María Son, por culpa do cura, Sonia, porque me quixo poñer... Eh, porque dixo miña madriña o nome E meus pais quixeron o puñer E, uh -huh. bueno, me lo emparente pues ar, eh? <risas> bien, bien. O bueno. de Mariano non o suelo usar Porque Porque, bueno, non o veixo necesario No mm. bueno, O case é que eh, en Ti, eh, bueno, daslle a, a paleta Da escritura E entón, pois pues, Armando, dicíame Que a última publicación Estaba relacionada precisamente con pensares Si sí. Si Eh, a min gustame moito pensar <risas> E ademais Conversar comigo mesma dese, Por esos pensares que teño mm. Bueno, bien. Eh, vale, moi ben Despois volveremos a eles Pero o que querías eh, saber de ti ou que queríamos saber de ti era Se si tes algunha publicación escrita Para poder dicir so, Onde poden achegarse para Mercala ou onde poden meterse Para poder lela, le, por exemplo uh -huh. Para mercar ahora mismo non teño, pero estou en proceso, estou ah. trabalhando para, pois, xa vos dixera na anterior conversa, sí. que, que teria esa primicia e teño en conta que vos lo prometín e provexe deuda. <risa> eh, estou trabalhando para poder publicar uh -huh. o, o meu primeiro libro e de aí que sal a máis. Ah, moi ben, xa entendo. E, e, e, e mentrestanto, me, me poden escutar ou ler Nas, nas redes sociales como no face uh -huh. É lo que máis publico Pois sí, teño sí. un blog de meus escritos que o teño Abandonado, sinceramente Vaya, pois iso Hai que actualizarlo logo entón, ese blog es? Claro, esa é miña intención Actualizarlo e aparte o anterior Escrito que teño, pois pues, quero organizarlo Porque... Uh -huh. Eh, no me sinto a gusto como teño plantexado entón quería uh -huh. dar unha volta y uh o -huh. teño o teño abandonado por iso e quero poñerme con eles pero bueno, no fén suelo poñer o que me gusta para publicar e, e bueno, teño máis cousas escritas uh -huh. um, en libretas e cousas en cadernos Pois alegramonos moitísimo e, e bueno, gracias. pois o mellor para, para Nadal Non, pero para, para Reis ou despois de Reis O mellor somos capaces de non somente ser primices premices Sino facerche ler algo do, do que xa teñas publicado Eu encantada de ler Para Nadal, xe si do ano que ven, si este non <risa> <risa> E para, <risa> para Reis eh, vai ser moi apurado Moi apurado Pero bueno, <risa> bueno va, pero, Te, eh, Está, estás con en calma la... pero sin descanso estás, estás no. nesa liña, vamos eh, por certo, tamén yo... eres, eres membro e participas en openradio.es ¿Sí? verso a verso coa a nosa amiga Magadán, non? si, sí, estou nesa... no, pero na radio non estou verso a verso É un grupo, un, no grupo de face de publicacións en galego, sí ah. ahí participo, pero na radio non no. Bueno, porque é o, o openradio.es o que leva a Magadán é o que me refiro a que, uh -huh. que, que estás eres membro dese de de de colectivo xunto sí, con, sí. con con NPG, sí, poesía, non? O, sí. Os da nova poesía guiterica Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Uh -huh. eh, Gústame ler o que poñen a actualizarme e aparte comparto con eles, cando uh -huh. co grupo, cando tiño algo que me gusta compartir, o comparto tamén. Sí, sí, sí. Vale. No? Seu, seu, como ben dixaxes antes, sigo ten rede, ben vexo que ah, como actúas, como fais. Poesía galega, vamos. Que, que, que o que compre, o que está de moda ademais. Eh, sí, ainda que o novo fago porque este de moda, é que a poesía galega creo que é algo que temos que manter aí e luchar para que se escoite, para que se siga escribindo e para y para o no, máis que nada, porque si non, si non la compartimos es na escrita e sí. na fala e todo iso, sí. eh, corre peligro, claro, e iso é o claro. que eu non quixera. Entonces temos que transmitilo ya, na sa maneira de transmitilo e de, uh -huh. de mantelo, eu penso que así, escrita e uh -huh. na fala. Sí, na fala Por... e, e na música, non? Es, temos, eh, na aí... música tamén, sobre tamén, tamén, tam... todo de como tam... si ca sin A música tampoco haríamos nada Claro, aí <risa> temos as enxugiras que, que parece ser que van a ser Elixidas para poder representar a, a España Oxalá bueno, Despois, sí. para despedirte Vamos a, a poñer a peza de, de las que se titula Terra A ver se si, eh, algúns dos nosos <risa> Reintes tamén se, se animan E, e, e axúdanos a votar a, a, a que esto, a, a que la salga Si, sí, a poñazo e a ¿Sí? Dime, uh -huh. no, no, Porque no Porque como ben falabas antes eh, poesía, eh, Falando da poesía, non? Que xiría Galicia sí. sin a nosa poesía? Porque é a nosa alma mm. Exacto, é eh, o, o, o que temos aí Que non podemos Ademais temos que transmitir Os que ven sí. atrás Porque senón si Está moi ben Valorar o de fora E compartilo E, e, uh -huh. e conhecelo Abrirse camiños e abrirse a outros mundos ya Pero sempre tendo presente o noso E compartindo para que o noso Este aí tamén uh -huh. E para poder leválo fora E que dentro se valore yeah. yeah. Primeiro temos que ser nós que nos valoremos Exacto E iso é o que falo a veces con meus fillos Que a minho que O que máis me repatea É ver que cando cando hai protestas contra o galego e cando se nega unha falar o galego é precisamente xente de aquí a que máis problemas ten con o galego é precisamente xente galega sí. pero vexo que a xente de fora non lle pon tantos problemas pero non sempre lle pon que vou falar castelán porque me entende todo o mundo e que vou... pero se si temos esa actitud ao final acabaremos anulando a nosa lingua e non, pod non podemos permitirnos iso que tan rica en todo non bueno, o podemos permitir. Claro claro que non. Claro. O que tens en reira con respecto ao idioma que quere dicir que, que quere dicir que non, non non sabe o que disfrutar d'algo propio. Si, sí, aparte como que están enfadadas co idioma. E, sí. bueno, non me extraña porque foi o que se lle transmitiu, pero é hora de cambiálo e de, mm -hmm. de verlo doutra maneira e de quererlo de eh. eu sempre digo, cando me digo por que non escribes en castelán que, iso non se me dice estou en Galicia o que falo en galego e ademais eu non non podría escribir nin sentir doutra maneira que non fosse en galego eu si teño que escribir en castelán non escribiría o que sinto Claro distinto, eh, non, é, non é solamente un sentimento senón que non tes forma de traducir aquello que pensas ah, yeah. en galego e aí hai palabras no propio idioma que non somos capaces de, de, de dar o sentido que, debe, que debería ter en castelán claro. algúnas persoas que rexeitan o nos idioma que eh, non son capaces de estudiarlo de tal xeito que despois cando empregan o castelán pois, danlle lavazadas por un lado e por outro está igual que Igual que cando traduces unha canción Se estás habituado a escutarla nesse idioma Ou con pois, ese mm -hmm. cantante a traduz Pois tens esa sensación Pois eu digo que non é escrita eu mesmo sí, sí, sí, E sí. Y un non debería nunca avergoñarse Do que fala nin, nin, do, nin do seu É no. o sea, como se eu teu É o que tens que querer e alzar sempre mm. Ainda que te abras a, outros, a outras cousas Que me parece maravilloso tamén Pero nunca, nunca deixando o teu de lado Iso nunca hmm. eh, A mí o no que máis me fastidia a veces Que estou falando con unha persoa Que sei que é galega E non vai Que non o domina E dize é que tú falas moito o galego O galego moito muito melhor que a mim E digo Non ti falas o teu galego polo tanto, Exacto. temos que entre os dous entendernos, pero se si sí, me, sí, pode... en, eh, si me falas a mitad en castelán, a mitad en galego, e eh, outra vez dices, me volves ao castelán, eu mareio-me. <risos> <risos> Exato, e aparte, o galego, eh, o galego, o galego pasa iso aquí en Galicia, podes ir dun lado para o outro, e hai palabras distintas ou expresións distintas sí. na mesma galicia. Pero... Pero o importante é irse de distintas maneiras eh, E está bendito en todas Claro eh, Tambén castellanizamos moito Porque foi o ser prohibido galego E o non eh, pues, no, Por iso que eu tamén Tenho palabras en castellano Por iso leo moito e escribo moito Porque eu quero profundizar eh, E, e mellorar o galego Pero penso que se si nos negamos Ou nos avergoñamos uh -huh. É peor Entón, sí, sí. deberíamos apostar por iso Porque eu, por exemplo Tiño unhos amigos Alá en Moaña, en Pontevedra Pero hai un que é cego E é músico e Un tal xuxiño E me dice Nada máis que doírme falar Ti eres de tal zona de Galicia Ves? Uh -huh. Sí, porque vas a Ourense e dicen moito de aquí, teñen esas expresións sí, es, pero para mí iso é es unha riqueza ¿no? eu, que de, bueno, en Galicia non saben falar porque falan, bardo unha que outro falan distinto non é que falen distinto sí, no. pero é unha riqueza, para sí, mí é sí. tan rico iso Sí, sí, moito, moito porque eh, eso de que eh, de que, que seiban eh, se de donde eres para mí é, é, é un orgullo, é un orgullo. Sí, sí. É, cer... é certo, é certo. A parte de ser un orgullo tamén é, é unha forma de creatividade o feito de que poidamos ter certas variantes no nos propio idioma, iso é ese conmarcalización uh -huh. a... é, é, é unha riqueza por exemplo, eu xa sei que vas por a parte da o que é por a miña parte, que eu lle a terra da carqueixa, pois Eh, a fonsagrada ou os ancares e iso, teñen outras terminacións de palabras, pero siguen sendo galegas. Exacto, porque ademais eh, os que están nas fronteras eh, eh, sí. pues, comparte, igual que Igual que aquí os de tú E poden ter palabras aportuguesadas Como sí. decimos, non? Sí, porque comparten fronteira sí. E iso non debería nunca ser un convinte Debía ser, o, como riqueza. falamos antes Unha riqueza que, que nos ampliamos E uh -huh. eu sempre digo que podes o mellor Non falar o mesmo idioma entenderte perfectamente no. Pero como deas con un tuzudo Ainda que fale o mesmo idioma Non entende Ah, si, Co sí, no, no, no. que Coque pode Co que pode, si sí. <risas> Mm -hmm. Por iso digo que eh, O idioma ou, Calquera dos idiomas uh, Ou maneiras de falar Tens que, eh, que terlles cariño Senón non non entra Exacto. E escoitalas con cariño sí. E nunca pensar Que eres máis ni menos que ninguén no. eh, Todos sumamos Eu penso to... que aquí estamos todos para sumar Exatamente, si sí, señor E entón pues, bueno, Como ti dixen eu a micro pechado Sí. que me preguntaches que tiñas que facer, e eu solamente xe dixen, pois, lernos, lernos un verso? Sí. <risa> bueno, <risa> pues, unha poesía, eh, máis con verso unha poesía, non? Unha poesía, non? Vale, e eu non xe dixen, pero digo agora, se si pode ser, é que teño dúas, non son moi longas, si teño, se si me pertencires... Claro, que te, si te temos, tempo, temos, temos ocasión, temos ocasión, aínda hai uns minutinhos, sí. que pues, a radio ainda vale. nos permite. Pois <risa> eh, pues a primeira... É unha que lle dedico á vida porque para min a minha vida eh, é algo que temos que querer e valorar, uh -huh. e a segunda eh pues é outra que outra pois que teño aí e que lle vou a dedicar, bueno, aparte de que voela bueno, dedico a, a vos e a todos os que me escoiten, mi melén, a familie, todos en general, a segunda lle vou a dedicar ao meu fan número 1. No. Eh, esa persoa xa sabe quen é Porque é unha persoa excepcional pues E xa vale. quero dedicar especialmente a él Pero bueno, para todos eh? Moitas gracias, moitas gracias Pois pues, eh, sí. pues a primeira é para a vida Vamos a eh, Cantas sen saber que cantas Eu escoito e disfruto Sen que ti o sepas Porque non sabes que cantas escoito nas vistas ao mar Nos camiños do monte nos kilómetros de estradas en Beira Rúa. Ti cantas, cantas e eu escoitote, pero non o sabes, porque non sabes que cantas. Escoitote no banco da praza, na parada do autobús, no xardín do concello, na biblioteca, na fonte das fontiñas. Sempre estás cantando e eu sempre escoitando, pero non o sabes, porque non sabes que cantas. E ainda que non o sepas, cantas para mí Por iso che o meu poema é para ti, vida. Moi vean isto, Moitas grazas, a verdade. Grazas a vos. Casi, vale, parece maravilla. dedicado á vida, pero parece que estás dedicado case a un paxariño, non que canta a todo, porque a vida canto porque cando disfrutas dela tanto, sí. claro, escutala cantar por todos sí. os lados que sí, parece maravillosa sí, sí, eu sí. agordo, estou me acordando dun, dun vídeo que, que me mandaron uns amigos, dizem a, a, a vida e a hostia sí. pois pues sí, a hostia é <risa> tanto que sí <risa> pois pues o outro oh. día sí que este moi recente deixou o caderno non podería seguir escribindo vestiuse con roupa cómoda zapatillas cómodas colleu o móvil e a chaves saiu sen saber aonde viuse sentada nun, nun banco non había ninguém podía escoitar ata o menos pensado como por exemplo unha folla soltarse dun árbole de súpeto pensou quedarse en aire cando sentiu o seu respirar a súa man percorrendo o leño os seus cabelos un susurro aos seus ouvidos dicindo «Vine para quedar». Ollaronse sen máis verbas e abrazaronse sen máis. De súpeto, esperta, atopase frente ao escritorio e xa sabe como seguir, contando todo o soño coa imaginación a bulir. Do sonho ata vida porque parece parecer parece real. A respiración, o susurro, a aperta, os alumínios da man, Os seus latexos ataparecían o mesmo latexar. Unidos podían chegar a estar. Algo mágico entre eles había, que ningún se podría explicar. Todo está pendurado no aire, donde ambos se teñen cando se queden a topar. Muy bien Sonia. Unha maravilla, desde <risas> algo, logo. Algo que chego corazón, non? Si, sí, o si, sea. sí, señor. Muy bien muy ben. Gracias, Estupendo. Estupendo. Felicitaciones, parabéns. la Ay, verdad sí. de que gracias, comp Compre que esa persona, ese fan número 1 se entere de que eso está escrito muy ah. perto debajo de unas costelas, ¿no? Sí. <risa> se enterará, porque seguro que va a escuchar. ¿Qué te diz también? Sí, no también hay, algo. Bueno, eh, eh, muy bien, Hay artistas que alimentan, ¿eh? sí, La verdad eh, que... que sí. Eh, sí. eu polo menos sentino así eh, verdade que bonito sí, sí. bueno que sigas escribindo así que xa sabes que nosotros somos talismán según Armando e eu non <risas> somos talismán para todas as persoas que entrevistamos e eh, falamos con eles ou pues se xa que dame, eh, gracias, gracias a falta. eso xa <risas> verás <risas> sí, sí, sí, como terás éxito e seguirás tendo bueno de okay, momento exactamente. de momento, de momento sabemos... telo por estar aquí con nosco nos, nos sentimos gracias. nos orgullosos de ti e además y... de iso cando ti Vai a facer ese poemario Xuntes todo e todo eso Queremos co presentes E en Barcelona En Rosalía de Castro en Cornella Guau, se dio gustazo para min Pois eh, Por que non? Pues pois... sí. Pues que sapas que está, estamos abertos en precisamente a cualquier tipo de, de proposta que, mm -hmm. que ti trallas e se traes algún compañeiro ainda mellor. O, a, a verdade é <ríe> vale. que a verdade é que agradecemos che moitísimo a túa colaboración de hoxe, é un privilexo para nós. Eh, bueno, pois pues, outra vez que, que os turróns que se poidan se, se, puedan... se niños, é de bon sabor, é sabor a sabora <ríe> galego. Amigos, O duro tamén me gusta moito eh? de... de momento, como teñan lentes vos Como decía a miña agua eh, sí. Pero a mí o no de almendros é que me gusta moito Eso, Que se poidan degustar eh, es que, Eso es, que se poidan degustar ben E que Eso. todo veña Ven para todos é que o ano novo pues, traía moitísima aventura E farturento En, en, en saúde e outras cousas Muy, sí, exacto, moi bordeseixos en general E moita alegría E moita tranquilidade, moita paz sí. Que a xente está moi estresada sí, eh, Con calma, sí. todos Ese, se miramillón Ese palabra gustou, estresada En pago de um, airada ¿no? sí. <risa> sí, está como moi nerviosa E moi tensa que o entendo Ese. Pero bueno, eh, tamén entendo que si nos calmamos E vemos mm. todo como Com máis tranquilidade Pois pues, Todo se todo se resolve muito mellor. Muito melhor, sí, señor, hay problemas que non son problemas, si se venden de outra maneira. Si, sí, mm -hmm. si sí, señor. Bueno, pois pues moi ben, Sonia. Sonia, ¿tú? para nós foi un placer terta aquí. Agradecemos eh, moito por esos agasallos que nos acabas de fazer Vamos Vamoslle pedir ao noso técnico que poña a peza que se titula Terra, que é a que che decía eu que hai un momentiño que presentou precisamente tan xogueiras para intentar A coñezo, a coñezo. Vale, aí. <risos> Para ti para todos nuestros oyentes. Muy amables, gracias.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 De divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta Xarada Al programa de cinema de Ràdio Samboi Xulio, vámonos ir á capital da Riviera Sacra eh, vamos a ese apartado que tamén o leva ao noso ao noso compañero Xosé Manuel ese apartado de quen xe preguntou e eh, vamos pois con el para que despidamos este sí. ano así este ano que en fin esperemos que xe xe feiticeiro que ven e eh, máis vale. pois moi boas tardes Xosé Manuel Ola, boas tardes. Boas tardes e benvido a este último programa de ano 2021, pero suficiente como para poder recibir a túa crónica semanal e ao mesmo tempo, pois, eso, desechar unhas boas festas e unha un entrada de Ani Novo perfecta. Igualmente, por aí, que, que o pasedes ben, eh, que rematemos ben este ano... Uh -huh. Eh, que entremos ben o seguinte Miren, eh, porque, porque parece que estamos repetindo o ano pasado, isto xa sí. parece o ano da garrapata, o ano da sí. carracha carai sí. eh, bueno, de todos os xitos eh, eh, vamos a ver si somos eh, capaz hai que guardar si sí. non <risa> saímos dun ser, como dimíanai si non se avanza, te, avanza. Te, te, te, te, te, te, teño que felicitarte porque onte vin unha mm, Bueno, parece ser que era do ano pasado, pero vi unha, unha reposición dunha viñeta túa interesante. De que non nos toque, ó. Oh. Exactamente, exactamente, que non nos toque. De feito, eh, non me comuniquei aínda con él, pero sí. eh, fixo unha, un pouco con esa idea o mestre, o grande Luís Davila. Luís Davila, Luis, xamén, sí. Xamén. Que tamén, que tamén podía ser un reto, ahora que sae o nome dele. Bueno, pues apuntamos. Podía ser un reto para para galegos novais, hmm, de cada 2022 poder contactar con él. Pues Creo hay... que a día de hoxe, un eh, medo a trabucarme, eh, un dos comunistas gráficos sí. con máis tirón, eh, con máis popularidade, e incluso de máis nivel que temos na... Uh -huh. en Galiza bueno, pois, é, eso veis de conheceres ah, po... que, que as, as viñetas de él partíllanse por as redes sociais., bueno, corren como a pólvora Sí, moi uh -huh. ben, pois pues, ah... pois pues, fixo unha semellante co, co coronavirus sorteo de Nadal pois pues, bueno, grazas por grazas por, por felicitarme Sí, la verdad de que fue un, un debucho del año pasado que me encargó un medio. Mm. Eh, bueno, pues si así, como si fuera sí, sí. que nos toca la lotería, pero esa no. Esa, esa no. Eh. Eh. <risa> bueno, pero que se tarde. Visto, visto, visto, pero, sí, aunque pero, se quede sin COVID, <risa> va a ser ya un caro que, raro. Que se sea es tarde eh. que es esa tarde he debilitado. Eso. Esa, exactamente. Se tenía que ver, exactamente. Eh... Que son de palabras, Julio. Se ten que vir que veña, pero Eso. que veña frouxo... Eso. Eh... <risas> Eso é. Bueno, pois, agora vamos en, vamos a faena, que imos o, exactamente, ímos os Desgústame, vale, eh, os Desgústame vale, pues. finais de 2021 logo, non? Vale, si. Sí. Empeza por os Desgústame. Mire, mirade. Desgústame falando de COVID, xa xa se ira un pouco. Sí. Que Galiza pulverice a súa marca de contagios de COVID uh -huh. foi onte eh, con 2.263 casos nun só día uh -huh. a presión hospitalaria por sorte está contida e os casos activos uh -huh. a, actualmente eh, rondan os eh, casi 19.000 uh -huh. o sea que non me gusta para nada que se eh, batan récords en Galiza que ese récord seja o seu propio de contagios nun día pero bueno, como quedémonos co que dixo Xudio, que veña debilitado, que nos colla yes. pero que non nos faga moito mal uh -huh. vale e, que tampouco me gusta eh, pois pues, que o Castelán domine o panorama de Tidal Galego en Galicia editou un total de 2.213 títulos no 2019 eh, un 10,8% máis que no 2018, o sea que se editaron máis libros ben pero eh, o castelán sigue predominando uh -huh. pois nesta lingua publicaronse un 47,5% desde uh -huh. 2.213 e en galego un 40%, o que se publica menos en galego que en castelán. Podemos decir que que bueno que se entende, non? Uh -huh. Pero bueno, desgústame por, por se por mí fora que diría, como moita xente, que se equiparase un pouco máis e que se apostase máis por editar en galego e tampouco bueno, tamén me desgusta eh, que bueno o, eh, o esquecemento das da redes ferroviarias de interior en Galiza sí, y tanto. que bueno, este, este día 20 foi o noticia a chegada do AVE a Orense eh, por fin temos AVE en Galiza mm, fixose o, o traxecto Madrid Orense para inaugurar A, a vía mm -hmm. De alta velocidad mm -hmm. eh, Bueno, ya corrieron por ahí Por ahora eso hacéis cantidad De, de, de retrancadas sí. De bromas sí. eh... Gustame a do, do caraboy No sé si a mirar Que di Se ve eh, eh, un noso fillo de, de, de Madrid Si se ha hecho pero ahora Faltan ya tres horas para llegar a Lugo Sí Sí <risa> <risas> tal cual, tal cual, tal cual, sí, sí, sí, tal sí, cual. Dicho, en dúas horas puixos en el Madrid aquí pero ahora faltan tres horas para checar a lugo total a min gustoume unha que me chegou por whatsapp hmm. que arromedando eh, arrome hmm. eh, o bienvenido Mr. Marshall Ah pues, a Galega, non se sé si subiste no, no, no dime, dime no pois, pues, eh, eu volo pasar para que o veixades porque é boísimo, eh? é unha montaxe de vídeo sí. en la que se colle o, o mítico eh, Bienvenido Mr. Marshall sí. eh, esa saen pois pues, eso, como unha pequena manifestación galega Moitas sí. gracias eh, por pois pues, con moita retranca <risas> con moi boa eh, mm, eh, moi bo sentido da crítica eh, pero que que se obede, dices, bueno, es que parece que a mesma eh, a, a mesma historia. Sí, Estamos facendo sí, ¿eh? un bienvenido Mr. Marshall sí. que ha chegado a, a Galicia, sí. como se fixou no seu día, pues, co, sí. co capital americano, non? 50 sí. anos atrás, que se volve... <risa> Está eh, boísimo, boísimo. ahora diríamos para que busquea o técnico no YouTube, pero non nos vai dar tempo. Paso lo, paso lo por WhatsApp, se vos dá tempo final. Muy sí. ben. Eh, pi, pinchade lo que vai quedar muy, muy bien pues, muy ben. Pois bueno, bien. Con eso que me refiro, que a ver, eh, sentido común, pois pues está ben, eh, o valedo me de que chegue o AVE a, a Ourense, que de Ourense a eh, Madrid, a Madrid nos poñamos en pouquinho máis de 2 horas, eso está moi ben, pero pero non por eso eh esquecer o o, o, o, o tráfico ferroviario interior, de feito, claro, eh? nese mesmo día, ese, ese día 20, unha delegación do Benegal de Lugo, Pois quixe un pouco tamén para chamar atención Fixe unha acción uh -huh. Para chamar atención e para pa criticar Esta situación de deixadez De abandono do, do, Da rede ferroviária interior Facendo o traxecto A viaxe de Lugo a Coruña en tren sí. e, En pouco Paralelamente Mentre se facía a viaxe inaugural Madrid-Obrense Esta delegación do VNG Facía viaxe Lugo a Coruña en tren Uh -huh. eh, para demandar, como vos digo, melloras para as cercanías eh, galegas. Uh -huh. Fixeron o percorrido prácticamente no mesmo tempo. Con eso que vos quero dicir e a todos os que nos escritan, que eh, de Ourense a Madrid chegase eh, no mesmo tempo que de Lugo a Coruña. Uh -huh. bueno. Imaginadevos, a diferencia que de quilómetros, sí, que... realmente um, queremos um... comunicarnos entre entre povos, entre cidades galegas, sí, é... porque porque para, bueno, por venda de economía eh, mm. e da mobilidade de cidadá para traballar e tal, pois, pues, bueno, mm. é moi necesario, non? Mm. Claro. Sí, pero eso está previsto para que se, de, se disfrute do, da paisaxe, ¿no? sabes? non sabes? Non é para para comunicación propiamente dita, non? Entón... Pois hai rebatoche. Non, <risa> non, no, rebatoche porque ti... agora non che vou dicir con, mm, con detalle con detalle exacto, mm. pero ti sabes que o traxecto o traxecto Madrid Ourense en AVE, cantos viaductos e cantos túneles ten? Sí, pero non ah, sei refir... quen dicía, non sei quen no sí. dicía que a esa velocidade e cos túneles e viaductos que hai o, o que menos vas ver vai ser o paisaxe. <se <Özell großes> no, no, eu, eu refíreme a, a, a no, no, no, co, confundidme ou dixincho ao revés. Dixincho que o, o tren o, interi, o tren o, en Galicia, o, o, trat, a, o interior, vale, ah, non está... sei. Sí. No, está, parece que está presionado para eso, pa eso sí, claro, claro, en, en pago de lo que quería decir Julio en pago de ser vale, vale, un tema es que se de malo, comunicación vale, vale. En pago de ser un trajeto de comunicación eh, Obrigado, ademais que, sí. que, que, que, que, que compre, non? Pois pues, eh, co, parece ser que se convirte En algo que, que, que, que Solamente para disfrutar con respecto A, a paisaxe e algún outra cousa E non é así tampouco Porque, eh, jolín, a comunicación É o primeiro que, que, que se debería primar non? Claro Claro, claro, claro Vale, no. vale, vale Entender a chorrever Claro, claro sí. Eh, pois, pues bueno, con esa acción que viñeron a criticar que, que as cidades galegas non teñen un ferrocarril no século 21 mm. que as vertebre. Eh. E si temos, pois, eso, a posibilidad de escapar a Madrid ou de vir os madrileños a, a, aquí a Galiza, pois eh, non suspiro, non, non tristrar. Claro. Tri en dúas horas de pico están aquí. Mm -hmm. Pois, pues, pues eso, máis que nada, sobre todo, eh, o que me desgusta é esa, pois, pues, eso, sí, sí, sí. esa... Eh, desproporcionalidade cando abrimos os ollos eh, estamos maravillados con, con eso que está sí. ben, comunicarse uh -huh. con co a meseta en pouco tempo, pero xabandoamos o, o noso, eh. Eh, o que nos interesa para comunicarnos a nivel local, sí. pues tamén má, má, má limos, non? Sí, sí, sí, é certo, é certo. A máis, uh -huh. a máis que compre, o sea, non, non é que, que, que se este demandando unha cousa eh, do outro mundo, non? É algo que compre, que, fa, que, que é preciso necesario. Máis, vamos, sí. é minha... bueno, e necesario. Vamos, é... Bueno, aí tamén hai unha cousa que eh, eh, cicáis... Eh, que non poñan o tren pero que poñan unhos servizos como son da autocares, por exemplo no, a, a ver, pero antes... o mellor é o ferrocarril que un, ajuda un núcleo... a transportar outras cousas exactamente, o núcleo digamos o núcleo de, de, de distribución da, do ferrocarril en, en Galicia estaba precisamente centrado en Monforte de Lemos e dende aí distribuía distribuía o resto e sí. eu eh, creo, coido que bueno, pues, hai infraestructura e hai inversión no, no ferrocarril en mm -hmm. Galicia deixa moito que desear. Exactamente. Sí, pois sí. eso. Uh -huh. Bueno. Eh, aquí queda aquí quedo desgústame. Pues muy muy eh, pasamos aos gustave. Vale. Mm. Eh gústame, por exemplo, o, o éxito de Terra das Tanxubeiras. Ah. Eh, o tema arrasa nas redes sociais, no primeiro día que se subiu ao YouTube tivo 500.000 coitas. Sí. No, no primeiro día nada máis Está arrasando, como digo, en redes sociais eh, É a primeira vez que unha canción en galego Entra en na competición da preselección Para estar no Festival de Eurovisión É de sair, que é o que esperamos todos De sair vencedoras eh, Sería a primeira vez na historia do Festival de Eurovisión Que, pois, pues, unha canción, unha lingua minoritaria Representará a un Estado Muy bien Terra será defendida polas Tanxugueiras, como sabedes, no Benidorm Fest, que creo que, que se fará a finais de xaneiro aproximadamente. Mm. Dese festival se irá o tema gañador e o tema que representará a España no Festival de Eurovisión. Tanxugueiras está apostando moi forte, eh, está tendo moito, moito, moito seguimento en redes sociais, está gustando moito, moito, moito e bueno, eh, todos esperamos a que Eh, pois, pues, bueno, sería un golpe na mesa importante un... Unha chamada a atención de que as linguas eh, cooficiais dos Estados Tambén mm. poden participar este tipo de festivais E eh, representar bien. o Estado En definitiva, creo que sería un triunfo para a música galega Un triunfo para o galego Si, mm. si, sí, sí, para o idioma, para a comunicación concretamente, lógicamente eh, Claro, eh, claro, então eh, vai bo, moi bon camiño mm -hmm. eh, Convido vos a todos e a todas a escoltar eh, eh buscades terra tan xogueiras e eh, a ver que vos parece, pero sí, tema, acabam, acabamos pues, entonces, de poñer está... antes de chamarte a ti, si. Si. pois, está, eso tocando moi forte e a ver, a ver que a ver que pasa, pero de momento xa está dando tú que falar e como os digo, tamén axuda a dignificar a lingua eh, mm. e aos que os e as que aínda non lidan o valor que tem o galego, pois pues, aínda que se xa con este tipo de cousas, eh os sensibilizo un pouquiño máis, non? Moi ben, eso. Bien. Nos tamén. Tamén. nos tamén nos gusta, sí, sí Hombre, tanto. Correcto, cústame tamén unha iniciativa que tivo benegano o Parlamento no Congreso, perdón concretamente o, o parlamentario Néstor Rego ten que ver coa banca esta iniciativa eh, insta, Con esta iniciativa eh, Néstor Rego insta o goberno a actuar para evitar que se reduzan os horarios nas entidades financieras mm. Reclama ao goberno que tome medidas para eso que os horarios e os usuarios poder recuperar o dereito a ter horarios de atención axeitados para cedeos servizos financieros básicos. Mm -hmm. Como sabedes, o millón en busca drou tivestes a oportunidade de sufrirlo, entre aspas e eh, as entidades bancarias pechan o servizo de caixa a partir das 11 horas. Si sí. eh, podese ver colas, podese ver pois que eh, que descadra moito a xente os horarios eh, e a disponibilidad para poder ir facer operacións de de, de caixas e esa hora. No. Non todo o mundo ten a disponibilidad de ir a a facer unha xestión de caixa a un banco antes das 12, que no. a xente maior pois pues, tamén pois lle supo un porque teñen uh -huh. que pois pues, facer sí, colas, sí. eh, eso ter esa posibilidade de, desas de dese pouco tempo para para para xente para estar atendidos como uh -huh. de, de debe de beran. En veran. ese en dan, diante esta situación todos, evidentemente estamos en contra de de ese uh -huh. servizo limitado, Bien. pero BNG cree que é ilegal esa reducción de horarios eh, de atención ao público e considera incluso que pode haber unha violación das leis de competencia. Mm -hmm. Tanto que sí. Entón, bueno, que alguén o ponha arriba da mesa e que o leiga Congreso, pois pues, tamén me parece eh, bueno. moi digno, eh, parece moi moi boa acción. unha eh, reivindicación tamén... importante, claro. Que sí. que sí. Reivindicación importante. Eh, esperamos todos e todas que sirva de algo E que os bancos, pois, eso, puñan moral como é debido e atendan a xente como a teñen que atender Moi ben, ben Porque no barrio donde vivo eu, en Belviche había, había, había, había 4 ou 5 caixas mm. Pan caixas E solamente onte pichou unha de súpito mm. E quedan agora, quedan dúas Pre 6.000, eh, casi 7.000 persoas que viven no barrio E algunha das, da, das oficinas que te salís seguro que non teñen caixa. O sea, que non teñen caixeiro para poder atender. Sí, atenderte. sí, no, hai caixeiro, sí. Caixeiro, máquina. Sí, máquina desta de para poder sacar dinero. Pero, o... pero unha persoa que... Ah, no, ah, no. Eso tens que me tratar dentro e dices, ahora espere un momentiño que agora vou. <risa> vale, eh, bueno. Sobre todo persoas maiores. Sí, sí, sí. E lleo entre eles. <risa> bueno pois pues, pues bueno, que máis, ah. eh, tamén outro outro gústame. Si. Sí. Interesante. Gústame que o Nós Diario uh -huh. o día 31 eh agasallará xunto co xornal sí. co de volumen volume da revista Nos Aha. Uh -huh. o Se que en merque que en merque o Nor Diario o día 31, o último día do ano, uh -huh. terá como agasallo pois pues, este, bueno, unha reliquia que o último número que se fixo da revista Nos ah. eh, como ven anuncia o propio xornal, eh, pois pues para dar a coñecer esta este agasallo eh, eh, que fará o día 31 o que o farcismo quixote destruir. Sí. Eh, palabras textuais do do xornal eh dando a entender pois pues, evidentemente que bueno é unha reliquia, ten un valor histórico incrível, é sí. eh, que bueno que eu xa xa o teño encargado e animo a todas e a todos tamén que o fagades. A revista Nos, como sabedes, foi un gran proxecto de modernización da cultura galega no século XX, e o último número non puido chegar ao público, porque, bueno, os fascistas sí. queimarono e incluso asesinaron o editor. Ole. Pero, bueno, temos aquí o Nos Diario, que 86 anos despois recupera esta publicación. Muy bien, o sea que chebos quedas de facer con ese último número non editado da revista NOS o día 31. Moi ben. Co jornal Nós Diario. Muy ben, o día 31. O Correcto. Muy ben. Unha cousa importante eh, que, que Como acer... estamos de retos? Cambiando xa de Na, os retos non No este Está trancada a causa, o que? Está trancada que non, non eu falei con todo el Un que non dá contestado, e outra que non pode porque te bolos. Bueno, bueno, o la, Lanrober non se nos dá nada ben, eh? No, non, o Lanrober ni, non. Nen o Roberto Vilar, nena a... ah, Eva Iglesias. Nena Eva Iglesias, nada. Non damos, está, vexe, noto te un pouco desanimado. Se sí, abaixo, eh, Armando. No, porque, mira, eu falo con eles, é que, che... <ríe> é que Pero chamalo. Si, eu pol... sí, eu, cham... eu, eu, por chamar... A Eva, a Eva non pode, dixo, che. Si, sí, que non podía. E eu outro, pois, pues, pues, pues, mandeinho pues. un WhatsApp, é eh, eh, de momento nada. Non che contestou. Andan, no. a ver, o Luís Iglesias sei que anda a topes eso consta, sí. porque... É home que traballa moito entre sí, entre doblaxe e tal. Bueno, mm. breve iglesias non sei. Bueno, a ver... Pois nada, hai que seguir intentando. Non tiñamos máis aí tamén. Imos buscar. Sí, hai que, hai que seguir. María Vázquez, por exemplo, eh, algún máis que... que, que, que... Por aí andamos... Eh... Hay que Outros que temos pendentes e tal Bueno, para o que ven hai que fazer o deber ben A ver se remontamos Hay que eh. renovar actitudes coas pilas novas de, con, Despois de Nadal Despois de, de fin de ano Pois pues, o mellor, despois de Reis Pois pues, eh, somos capaces de, de, de que se nos ilumine eh... Si, sí, home, si sí. O Abelino de, González, por exemplo, xa o tiveste? No, no, no Sabedes no, quen é Abelino no, González, non? No O narrador Sí. ¿El actor? Si sí, yo, no, ¿sabes de esa Sí, sí, sí. Pues también, se habría una, una boa también. Mm. Que es el precisamente, de Elena González. Elena, sí. Eh, ¿Sabes? Vale, sí. vale. ¿Es pues... eh, Julio Elena? ¿Sabes quién es? Sí, sí, sí. Vamos a ver. ¿o qué, o qué ¿A pasa filóloga? Que... filólogo, sí. sí? Sí. ¿A filóloga? No, eh, a filóloga es el hermano. Él actor eh, eh, narrador. Mm -hmm. Bueno, pois eso é o que quería pues decir. hai que, que dar outros. Son mellores os reis ou o Papá Noel ou o apalpador seguro que nos trae mm, al, mm. algo algo bon. eso. Bueno, es que capaces. non se non se pode que decir os retos uns conséguense e outros non. Claro eso. que si. Sí. Como os pemen. Eso está claro, o esa que por eso non hai que desanimarse. No. Eh, eh, se non queren non queren ou non poden uns, pois pues, xa verá outros e outros. Sí. Aí sí, andamos, si sí. sí, señor, eu que vale, pues, un pouco Mira, vou deixar un gústame que me quedou aí no aire mm. sí. Gústame que en Folgoso mm. vais a poder ver o apalpador en persoa Ah, sí Anda. O día 28 vai a por a devesa da Rogueira ata unha cabana que ten ali en Moreda mm. eh, onde comeza unha ruta moi fermosa de senderismo que se chama a ruta da de devesa da Rogueira mm -hmm. e dende, dende a aula de da natureza ata a cabana do apalpador debe haber medio kilómetro pois o día 28 vai baixar alí a, a coller as cartas na súa caixa do correo a uh -huh. ver que lle pedieron os cativos e os cativos e as cativas que se cheguen ali tamén terán un pequeno agasallo de anticipo ah, muy ben. o sea que en folgoso do courel en eh, Moreda uh -huh. o 28 ás 5 da tarde pode severo o apalpador en persoa. O mellor hasta trai castañas que sempre acostumaba trae. Tamén, tramei unhas castañas secas e unha fardeliña de delas. Ah, sí, no, unha no, vez seca. que que fume no. pequenos, deunos unha unha fardeliña pequena de de, de, de castaña. Sí, sí. Moi ben. Uh -huh. Por pues sala, acompañar o tresvezor okay. Cativos por elí, que seguro que estará encantado de de Hombre. poder recibilos. Aí queda. E a palparos Cativos. <risas> eh, que máis? Remato Eh, a sección de hoxe con en vez de recurrir a, a bueno anotación da libretilla pequena mm. como estamos en tempo de Nadal sí. teño dúas cousas que teñen que ver bueno, unha que ten que ver co, co, coa pandemia mm -hmm. que son os tempos que estamos correndo e outra que ten que ver co Nadal léxico do Nadal, podo dicir así palabras que temos fermosas en galego referidas ao Nadal para lembrar que as empreguemos non recurrir a as palabras en castelán, de sí. moitas veces porque non temos moi presente a galega ou porque se nos escapa o castelanismo, mm. pois ímonos a, a variante española, ¿no? Así, por exemplo, eh... a ver, vou vos dicir unhas cantas. Mm -hmm. Bueno, reis magos, todos a coñecemos e empregamos, a palpador, sabes tamén que é unha figura mm -hmm. típica de Odo Nadal, mm -hmm. eh, típica galega eh temos panxoliñas ou nadaliñas, mm. o que eh, nada de villancicos. Os galegos temos dúas palabras ben fermosas, que é panxoliña e nadaliña. Sí, sí. Entón empregada Tamén dicir que panxoliña evidentemente só so se refire a a cancións mm. e a nadaliña tamén pode ser unha postal tamén, tamén, tamén. En, vez de, en vez de decir postal de Nadal imos decir é Nada unha postal, unha tarxeta unha felicitación do Nadal uh -huh. uh -huh. despós temos agasallos evidentemente non temos por que decir regalo uh -huh. tamén se podría utilizar presente presente o agasallo vale uh -huh. para referirnos a que las cosas que, que nos chegan de sorpresa nestas datas uh -huh. eh, temos tamén o Aninovo eh, Aninovo uh -huh que tamén é moi coñecida, esta sí que creo que empregamos todos para referirnos ao ano novo, o uh -huh. día 1 de xaneiro. Ese é o ano novo. Sí, sí, sí. Vale? Perfecto, perfecto. De despois, temos o ácio de uvas. As que comemos no día 31. Uh -huh. Ácio de uvas, vale? Temos o brinde, cando brindamos, eh, e temos, por exemplo, adobíos. Non adornos de Nadal, adobíos. Os que poñemos pa, para eh, engalanar a casa nestas datas, adobíos, sí, Candeas, en vez de decir velas, pois pues, temos as candeas sí. de noite pa iluminar, o para iluminar ou para unha comida así máis eh e máis íntima. Sí. Uh -huh. E despois temos seneva, temos as folerpa. As un sí, copo señor. de neve. Folerpa. Sí, folerpas. Uh -huh. después temos o camelo que son os camellos sí. e da que se empregue pouco a correcta de camelo e temos esta si sí que se emprega pouco en vez de decir trineo hai que decir zorra Como? O trineo en galego é zorra, zorra, zorra. zorra. Uh -huh. A verdade é que esta é un recoñezo que non, non, a, non a uso uh -huh. eh, pero eh, o normativo eh, é zorra sí. o trineo de Bueno, eu Papá Noel, cambiele, para os creitos, ella... crentes de Papá Noel. Sí. Eu cambierei ello por carriño. Son. <risos> carriño de Papá Noel, ímoño deixar en carriño de Papá Noel. Uh -huh. Sí. E remato, bueno, después destes consellos léxicos para para empregar no, no Nadal <coughs> con verbas eh, galegas en porcén, eh non recorrer o castelanismo uh -huh. eixo vos con tamén unha cousa que me chegou por whatsapp pero me pareceu moi creativa eh, moi fermosa eh, que aquí vos vou reproducir que igual xa a... tiveste ocasión de vela tratase de, bueno, eu diría como xa chamaria eu pues sería Rosalía en tempos de COVID uh -huh. unha reformulación ou unha eh, unha versión do adiós ríos, adiós fontes eh, en tempos de COVID ahora uh -huh. vai adiós gusto adiós olfato adiós xuntarse mais de catro adiós mundo que se acaba imos todos proburato Delta Plus, o microns variantes todas dos collons nin Pfizer, nin Moderna nin Dios que vai vos goberna adiós gripe, adiós catarro adiós común resfriado veo COVID mal pecado e deu que facer o condenado. Ven antíxenos e PCRs e suba mascarilla. Hai que encheberre. Unha oda as enfermeiras coidadoras menciñeiras. Ahora pico, ahora valle. Vela aí, ven outra cepa. Esto non hai que en o atalle. Destas olas, en sosego, na máis que aprendemos o alfabeto grego. <risa> Ben, ben, ben... Non a coñeciades, ou si? Non, non, unha versión poética... Si? Sí. Bueno, sí, unha versión ben... Remido. Ben de tranqueira, eh? Sí, e eh, eh? sí, bueno, pues, ben a caída? Eh? Si, señor. Bueno, pois ata aquí a... A pues... colaboración de hoxe, como despedida deste ano. Pois, pues pues volvemos ¿verdad? a repetir... No, repetir-se os nosos desexos de benestar... Eh... eh Veiticeiros para ti y eh, para toda la familia. Muchísimas gracias por la tu colaboración, eh, José Manuel. Igualmente. Buen año nuevo. Estamos aninobo. en contacto para el Vindeiruano. Veña. Igualmente. Un aperta grande. Un saludo.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 De noite, de día, un amante firme, digno de estimar. Hai antes das doce, a Belén xear. Eh, Xulio, leille algo a nosa convidada, que tamén é poeta, eh, leille unha poesía dela. Hai pouco, segunos ao noso Facebook, precisamente, Nadal de Oxi está no pico das bouzas asentada en Salgueiriño por aquelo de igualdade o xosé ten un mininho tal machinou un misterio con María a suaveira, cunha xousede de pau e cestinhas da ribeira as estrelas do portal enxamea, enxameaban de día e de noite era a lúa a que con máxe a lucía como choven nos pementos que penduran da fachada a María no xantar logo fai unha trasnada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 No no, bien, no, pico sí. no pico das bousas No pico das bousas, claro No, no mesmo cumio de Quintela do Pando sí, sí, ¿no? <ríe> Bueno, non era boa, moi boas tardes Moitas gracias sí. por agasallarnos casi sempre Con cousas extraordinarias Non somente sí. coa túa creatividade poética Sino tamén coas fotografías Que tamén sí, Ten moito que ver co, co, co, co que ti escribes Pois bueno, eu, eu no, no. quero lerlle ler unha cousa a Nieves Fernández de Bidboira Dille a ver, a ver. Eres a reiña dos montes de Quintela do Pando testemunha da lúa e do sol uh -huh. dende o balcón de Viana É, <risas> eh, sí, sí, é eh, certo, certo. Que bonito, que bonito A verdade, que bonito Tú mereces eso <risas> moito máis Moitas <Muy> gracias Moitas eh. gracias, moitas gracias Eh, Tens nos que contar cousas extraordinarias Que a semana sí. pasada O, o fin de semana pasada non podemos falar contigo Que estabas nunha celebración importante sí. Ai, sí, en Diana Fixeron A través do CIM e eh, do concello Con colaboración do concello Fixeron un Un documental mm. Sobre costumes, tradicións Lendas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 non pudo haber máis por culpa sí. pois eso, do aforo por culpa da, da, da pandemia. esa pandemia pero que estuvo pois eso, moi ben é un, unha como diría un documento que queda aí pois para que Xa hai moitas cousas das que saíron aí que a xente nova non conhece uh -huh. e que está moi ben para restar a memoria de todas as costumas que houbo uh -huh. e tradicióis e aparte, pois, pues, que, que dá aí para o futuro que dá aí, aí textumina... como un documento Exacto. histórico é un documental, Exacto. claro, lógicamente sí, sí, sí o sea, precioso, <coughs> sí, de verdade verdad que sí que é un traballo maravilloso que fixeron os do Concello e os do CIN Sí, sí. Ademais, amo, nós temos que estar orgullosos de ti porque se algun día vemos esa reportaxe ou vamos por todo, mira, onde está a nos amiga <ríe> La, que, Por certo, algunas desas de eh, persoas que que que documental ou que estaban no documental aínda no viven aí, pero por os arredores seguro. Mm -hmm.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 E sí, a ver, con a lenda, tal como contaba el, despois ponte en realidade que foi realidade de que eso de que avión. De que fizo eh... a voar, a ver. Uh -huh. Eh é que Avelino recolleu o necesario, que de... pero... <coughs> Pero era na lenda, contaba que voara mm. pues por riba de Viana, mm. por riba do castelo, mm. e, bueno, conté talo como ela contaba. E, pois, eh, conté a realidade, realidad. eh, realidad. ten algo de realidade e algo de lendo. O sea, claro, que, sí, por eso, tamo... eu referíame por eso, porque a min Abelino, o seu fillo concretamente, sí. contoume que, que el, el foi foi unha recollera e dicíame, Abelino, dicíame, meu pai dicía, pero voar voei, caralho.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 É a parte de conservar o gusto me que o mundo deixa. Uh -huh. O sea que non no guardo é o mesón case xa está, gustame. Sí, sí, sí, sí. Pois pues teño, por exemplo, que unha parede ali na nave chea de apeiros de labranta uh -huh. que agora xa non se utilizan, pero que me gusta que ashentos vexas, o sea, sí, que eran sí, sí. dos meus avuelos, e dos meus pais e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 que a veces nos queixamos sí. e eh, eh, madre mía o que facían os sea, sí. dejanos. Sí, sí, sin sí, máquina, daquela época sí. a máquina eran os brazos humanos, non? Sí. Eh, eh, Exactamente, sí. a máquina os, e, e logo parar cas vacas sí. e pa apañar todo co carro e, bueno, pues eso, pues eso son historias que, que non se poden perder e ten que quedar aí mm. para... Pues o é a nosa identidade Claro a entidade Carxi, dos Carxi. nosos lugares dess lugares donde tumos a sorte de eh. nacer que nunca debemosmos eh, esquecer es... esos eso recunchos donde nacemos e eh. eh, si é posible pois Poder contar eh, a historia calzado. tal como mm. é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 a ver, todas as, todas esas ferramentas que uh -huh. ahora, exacto, hai un montón delas, pois pues, pois pues eu que sei, o, a, a ver, eu que sei, o, o trargo, hmm. tú dille a unha persona nova, a ver que é un trargo, o que é un trargueiro, pois é que non teñe nin idea, non teñe <ríe> niña idea, o trargueiro é o que se utiliza para atar o xugo ao carro das vacas. O trargueiro, sí, sí, sí. E o temoeiro, o sea, é o temoeiro E mm. o targueiro É o que se utiliza Para estar o O xugo O carro O temón, non, o, o temón te O que te ata o, o, o, o, o, o, o carro O sea, debería ser Como que son ao revés, pero é así O temoeiro É o que ata o carro O xugo E o targueiro é o que ata A ver, ata a traga, que despois vai o ah, Temón Guarado. Ah, que é o que sujeto, sujetase con unha chavella. Ah, bueno, todo, todo eso debe quedar hmm. pois pues, grabado ou escrito sí, ou, eh. como sea, pero que non se perda. Que non se perda porque é vocabulario do hmm. que nos enseñaron a nos. E claro. eu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 Eh, eh, ye, ye... y yo en no rapazos a ver qué es pedón pues exacto, exacto, no tenía ni idea pues claro. sí, por eso. pues Agora, cunha maquiniña, cunha maquiniña empregase de outra maneira e, e, e, e o pedón non fai falta para poder cortar eh, Antes ra... que a tiseira, eh. yo pedón ou ser rucho, pa coel, o serrucho. E agora... Pa para cortar unha don. pola. Sí. <ríe> sí. Exacto. E agora xa levan unha tiseira eléctrica <ríe> ou sí. sí, sí. unha serra eléctrica. Ou con... con batería e xa non fai falta máis nada. O sea, sí, sí, sí. Si son... Cambiaron os tempos, a ver. Claro. É unha suerte que houbo moitísimas cousas que me lloraron, o sea moitísimo. Sí. Uh -huh. Moitísimo, uh -huh. eh, moitísimo. Sí, sí. pois eso, por exemplo para ir a podar. Uh -huh. Había que levar o pedón, uh -huh. había que levar a tiseira, e había que levar o serrón, un uh -huh. serrucho. E unha machadiña por si acaso. E a macheta, exacto. Somamos macheta. <ríe> sí, sí, sí tamén, tamén, tamén. Bueno, pois ahora, exactamente, pois ahora vai unha persona nova a podar, elevan a tixeira que simplemente apretar sí. e eh, non moito porque son eléctricos, sí, o sea, sí. unha batería, trae, es, hasta, hasta coa batería que exactamente. si se hai que cortar algo moi gordo, moi gordo, xa levan unha motoserría pequena, bueno, é isto. És isto. Eh, mellorou moitísimo claro. en sí, sí, todos sí. os sentidos no tema da agricultura mellorou moitísimo moitísimo sí, sí, sí. pero eu ainda hai cousas que sigo facendo como facía a miña voz ah. o sea que sí, a, no a, rural... a forma de pastorear mm. o manexo do meu ganado pois pues mm. é moi parecido a como facía a abuela claro, claro. eu hai cousas que sí que mellorei moito, pues, por exemplo, a manga de manexo uh -huh. que son aqueles tempos nin existía uh -huh. nin, a, o tema de desparasitar ovelhas daquelas claro. pues, sí, sí, claro. non existía nada deso de a miña ya fatía falta porque pouco había ya, ya tanto conduc... parásito e a conducción tamén, porque mellorou tamén sí. moitísimo a forma de, de leválas pues, co, co, cos cas que, que eh, se adestran pastoreo, do outro xeito claro, claro, ya, sí adestrando... eu ahora con un Espérate, que agora xa hai xente que con un dron Vigil, Botan xar, as ovellas Si, si, as ovellas todo mundo, O sea, eh, increíble Si, si, si Ahora, eu non sei nas ovellas Pero nas vacas xa hai xente sí. que ten un os collares sí. digitales Si, sí. si Eh, xa con móvil xa ven donde está a vaca no, xa, bueno, xa leva a, a historia toda da vaca no móvil o sea, sí, xa... interesan, interesantísimo e... hai que lle buscar tamén unha, unha aplicación que, que, que, que evite que o lobo tamén ataque tanto non? Eso xa sería máis interesante. A ver, se eu xe si sacaran algo disso, eso, eso. Pues posiblemente me, me inscribiría. A ese, no, eso é importante. A ver, o, o lobo ten que existir, vale, pero, pero sí. de facer demasiado daño tampouco é, é, é interesante. No. A ver, se si vasca as ovelhas... Si sobre... O problema é ese, claro.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 Pero, pero, a ver o, o lobo no monte Pode coller cervos Pode coller xabaríns Pode coller sí. eh, outros animais eh, que, que, que non sexan o, os Precisamente as pastore... ovellas os pas... Exactamente claro, que, Pero é o máis vos. fácil <risas> O máis sincero polo lobo é a ovella Claro, claro, claro. Manxinha, Entonces, a, a claro, manxinha A claro. manxinha é, sí. Entonces, O lobo é moi listo eh, Se <risas> si non estás Caso ovellas no monte hmm. A ver moito monte porque hai cestas, a ver, sí. non está todo claro, claro. todo desmazado, era hai cestas sí, sí, aí claro. variedade E escondense ben, escondense sí, ben, sí, sí, escondense. Por eu eso eso es, claro, claro, dicía claro. que a ver se si, si a, a, a, non sei, estes eh, estes grandes eh, pensadores eh, eh, e inventores a ver se si, si, si oh, si son algo. Si son capaces de atopar pois pues, unha aplicación para poder evitar que o lobo sí, faga sí, tanto sí, daño. Pois, alguna idea verá que darlle. O oh, millor facendolle esas historias dos collares. Eso, eh, eh, eso. O acertara o lobo que pitara ou cualquera eh. historia lisa, pois pues, posiblemente... É, é, é, é. Acaba algo, si que, que viñera un señor de albino a facer un invento daqueles... Seguro. Eh, bueno. Seguro que estuvi, sí, sí. se estuveraba vindo hoxe en día, seguro que sería capaz de, de atopar alguna, <risa> alguna campainha ou algún... Bueno, ¿Eh? seguro que de alguna forma os pantaba. Sí, <risa> sí, seguro. Era, era, era unha maravilla. Sí, Hasta tocando a gaita. Sí. <risa> ah, eu foi o millor gaiteiro que escoitei tocar na miña vida. Ali é... Eh? No, no, era, era, era, era un artistazo. Era un artistazo. Eh, aparte de tocar moi ben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 É moito, sí. decir, é moito que dicir e moito que facer e moito que dar moito como usar aínda que... é que no vento o, o aire do pico das bolsas de gente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 feiticeiro e fecunda ai, moitísimas gracias Eu, gracias a vos por contar conmigo eh, que Deus bordea saúde, paz eso. e o cambio climático menguin, chisquiño que vai a luz e eh, que se acaba fame no mundo que teñamos todos xa luz moita paz eso mesmo compartimos pues contigo, moitas grazas eh, hasta outro momento feliz ano novo para Belén hai onde quedar Hai ante as do a Belén chegar Por un camiñando aonde a tu par un portal moi bello e mala mañá do fixero un concerto da Alice que Hai ante as do Quítateme o me si é preciso andar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 mos estas <coughs> perdón vayamos estas pancholiñas eh, vamos a recibir pues como nom a nos amiga beatriz busto miramontes hmm. unaamo mujer que te hizo unball pero menudo trabajo eh? hmm. menudo trabajo un libriño que se titula pandereterior de menos sí señor vale. pero menudo trabajo eh? vale Vamos Porque a, a estuve a mollando neste traballo E tela marinera Vamos a saludar Muy boas tardes Beatriz Ola, boas tardes. Boas tarde? tardes, ben benvida. Moitas gracias por atendernos, Beatriz. <coughs> Agora hoxe temos a sorte de, de terte aquí no noso eh, programa, Galegos Novais, eh agradecerche que, que bueno, pois pues, nos dediques este minutiños para falarnos dese de traballo que como di Armando, eh bastante longo e bastante interesante, que pretende a, a, a unha recolleita extraordinaria que ti fiche durante bastante tempo, non? Sí, eu fixen, sí, de campo, no territorio no que sobre o que se inscreve o libro e non só so, durante, pois non sei, que serían quizás un par de anos, mm. mais outros meses en total, por respecto de documentación de arquivo, bueno, pois todo un proceso de análise musical Lo que podemos falar si si contar es que uh -huh, uh -huh. no que también me acompañó Sergio o sea, de la Osa, sí, ¿no? uh -huh. y, y bueno fue, fue fue una investigación, bueno, no mundo académico tres años en paralela, pero claro, no mundo da edición, digamos, un poco más eh, divulgativa, vamos a decir así, bueno, tres años de trabajo e investigación. Son, xa, xa é un tempo adicado, xa. Sí. Mm -hmm. sí. Bueno, ese <coughs> horario que, como dicimos, titúlase eso, o, o Pandereteiras de Mens, que nos a, a, adquirimos precisamente no Culturgal de, de, sí. de Pontevedra, de Pontevedra. Eh, eh, felicitamos porque é un traballo extraordinario Cinco mulleres da parroquia Malpica de Mens Que se converteron pois Nas primeiras mulleres que, que, que subían ao palco Para poder cantar pois esa, Desa forma tan extraordinaria Coa pandeireta, non? Sí, efectivamente O libro conta a historia De cinco mulleres de, de, da parroquia de Santiago de Mens Tres delas eran dal, do lugar de Mens E outras dúas do lugar de Asalo E as chamabonse... Prudencia, Asunción, Manuela, Teresa e Adelia e mm. foron coñecidas nun mundo do folclore a categoría pandenteiras de mens e mm. foron coñecidas como tal porque a la polosa nos entonta eh, un homen que dirixía artísticamente unha agrupación folclórica de Coruña que se chamaba Manuel Cajaraville sí. y que dirixía artísticamente a agrupación folclórica Turuxo na Coruña ve unhas vamos a decir, descubrí unas entre aspas, digamos uh -huh. un poco. Descubrí unas cantar en un espectáculo de sección femenina de de 1971. Uh -huh. Entonces, en un universo folclórico por aquel entón no que, digamos, todas las agrupaciones tenían una propuesta escénica de palco folclórica, digamos, ¿no? uh -huh. Que se baseaba muito nos bailes soltos, muñegas e jotas, uh -huh. pero sobre todo sobre todo en agrupacións de gaitas, digamos, ¿no? Unos instrumentais masculinos, especialmente, y que non miraba para nada o un mundo a pandeireta. Ese home, concretamente, eh cando as coñeceu, despertoulle unha sensibilidade precisamente para ese son, que son uh -huh. o son, ¿no? Íamos a nas pandeleteiras neste caso de cinco mulleres uh -huh. cantadoras tocadoras bailadoras cinco mulleres ladregas basicamente de men maiores xa entradas en idade que como moitas miles habían no país pois sabían cantar tocar uh -huh. bailar eh, froito dunha oralidade entón pues pois, Manuel Cajaravilla este home que quedou fascinado decidiu integrar na súa propia agrupación e iso supuso efectivamente como vos acabas de relatar, a primeira vez no universo do folclore se escutou cantar pandereteiras do palco ni moito menos eran as únicas pandereteiras ni as primeras pandereteiras porque o noso país está cheo de pandereteiras, non de tradición oral pero son os tímenes que foron, digamos, participantes habituais dos palcos do universo do folclore digamos, ¿no? A verdade é que ese traballo tivo, ten, ten moitísimas satisfaccións, non O feito de que te lean, pero o, ao mesmo tempo tamén va idespresentando ese libriño a semana pasada teñe entendido precisamente ese sábado estive este des en Malpica, esa zona concretamente donde onde están as mulleres en enclavadas esas mulleras, esas cinco mulleres que nas que ti fas referencia, pero mm, Un exitazo, non? Tenho entendido uh -huh. Bueno, é que precisamente Como, como, como te dixas uh -huh. ahora o, sea, o, o sentido Do libro Que compartilo obviamente Con toda a comunidade da música tradicional, do folclore E, bueno, e de que non se quere Achar a él, supuesto, o, o, o sentido máis Emocionado, digamos Precisamente foi a semana pasada Malchica Porque he presentado un libro sobre cinco mujeres y uh -huh. ante las subasillas, dos netas y netas, dos niños y veciñas. Entonces, claro, fue una presentación ante a propia... O sea, no digo comunidad territorial, digo comunidad familiar. Entonces, firmando libros a netos, netas, fillos, villas, chinros, novias entón cando se fala delas de nunha presentación en compostela falase de alguén que non é corpóreo pero cando se fala de alguén como a ela uh -huh. en Malpica, falase da, da miña abuela e entón eso convirte en o traballo e ese momento nunha devolución diga, nunha transferencia con potencia simbólica e emocional e uh -huh. afectiva a verdad de que <coughs> Eu que digo, esa satisfacción personal é grande e enorme, non? Porque Eli, fala, falando, ademais, asinandolle libros aos, aos netos de algúns sí. netos, familiares e veciños desas, desas... Eu digolle cantareiras, pero son pandereteiras, porque ao mesmo tempo de cantar, tamén tocan a pandereta, non? Entón, e hoxe, volves a repetir, a recuncar, pois presentando precisamente aí en, en Santiago, non? Sí, hoxe presentamos, eh, nada, non par de horas Azoito da tarde presentamos na Casa do Taberneiro uh -huh. eh, Sí, presentamos aquí en Compostela, efectivamente uh -huh. Sí, sí Na compañía tamén de novo de, de, de Sergio Cobos Sergio Cobos e Eva, que son os autores da, do libriño que se co-presenta hoxe Que o Infinito no P E uh -huh. Sergio de la Osa, eu presentamos como pandeireteiras mereteiras enmens e vamos a ter a colaboración tamén inestimable e moi moi agradecidos de de Felisa Segad e Demonso Ribeira de de Leila. De Leila, que veñan no. a compartir connosco tamén. Monse, unha grande unha tamén de sí, Leila. Sí, sí, sí. Bueno, pues xa, que, xa que estás eh aínda que non poidemos falar con ela, pois pues, darnos un pequeno apunte de, do infinito do no pé, porque tamén para darlles a coñecer aos nosos algo máis da, da, da lectura en galego. O infinito nope bueno, quen deberá presentalo é eh, Eva, Eva claro. eh, ou, ou, Sergio, claro, claro. ou Sergio, pero o infinito nope P é un libro, digamos, que se, se estructúrase alrededor eh, dun material que xurde mm, precisamente a miña investigación, hmm. que é un material en vídeo en Superoito, do, do maio do 71, non que se ve bailar os veciños, os ah. veciños de Mens, nunha recollida da sección femenina da Coruña, Ribeirana, uh -huh. que, que é un patrimonio de danza, básicamente un baile moi específico concretamente de bargantiños e moi localizado nesas zonas, Mens, Lim, Limiñoa, Seaya, e todo ese territorio, non? Entón, o Infinito no P, é eh, eh, un libro, digamos, que por un lado supón a transcripción en bailegrama de Xerxo Cobos, de esos movimentos que forman parte deste baile tan específico, xa perdió oxe que é a Ribeirana, pero que se bailaba non hai tanto tempo en toda esta comarca, e, eh, guiado por un texto literario da eh, non non tanto musico, como un estudio musicolóxico como é o meu, senón, digamos, un libro que se atopa moito eh, entre a musicolóxia e a literatura. Uh -huh. Entón, tamén é moi interesante, porque é unha aproximación diferente, artística, literaria e creativa tamén a, o feito a un feito musical, que neste caso é a Ribeirana. Non? Uh -huh. Pan de Leteiras de Medes, nese sentido, xa é un estudo pois é un relato antropolóxico de vida claro. cruzado con un estudo musicolóxico moi denso de, de, de repertorio especifico, digamos, non? De sí. feito, vai acompañado por un disco tamén, non? Si, sí, si, sí. um, xa sabemos sí, xa, xa, xa temos aí que precisamente eh, eh, eh, queríamos poñelo pero, bueno, a verdade é que non podemos agora mesmo, o, o noso técnico tiña dúas panxolinhas aí preparadas, entón aí, aí vai. O caso é que mm, mm, De diferencias moi ben o traballo teu co traballo de mm, documental, pero que é, é unha verdadeira xoia que, que existan eses, eses vídeos, non? Sí, sí, absolutamente sí, sí de feito son o sea para nos ese documento é un documento sí, sí. Eh, de enorme importancia o xa sea, eh, cierto que non é un, como decir, non é un material, eh, é un material con cortes, vamos a decir así, non? Sí, sí, sí, entón, non é que se poida reconstruir de principio a final todo o proceso sí. de baile, pero é que no mundo da tradición oral tampouco hai coreografías, claro hai baile e danza, pero coreografía sí, non, entón, sí, sí, bueno, sí, sí. Bueno, son de estas cosas un poco que nos decían los sí. coros y lanzas a la sección femenina. ¿no? Eso, eso. Eso quería decir que, por cierto, sí. eh, estaba muy eh, encorsetada, ¿no?, por, ese, sí. por, por, por el efecto de que era eso, a, a, a sección femenina, ¿no?, pero que, que, que ten, la verdad es que es un tesoro saber que, bueno poder disfrutar desas de interpretacións que nos, nos anos 50 ou anteriores que sí. pois se levaban a cabo nesa zona, non? Sí, sí. O sea, supón a posibilidade de, de ver bailar a xente tal e como se bailaba pues, nos 70, nos 60, uh -huh. Uh -huh. probablemente nos 50 e cara atrás, non? Uh -huh. O sea, mostra, mostra un patrimonio. Sí como material básicamente é o que evidencia uh -huh. un patrimonio total. Non o vídeo pode ser mellor, non mellor no. non sei que non sei cuánto, pero o certo é que efectivamente hai o que se evidencia e as sí, sí, persoas sí. do don, bueno, do territorio Bergantiñán co seu propio patrimonio uh -huh. e o que evidencia son saberes. Eh, Básicamente bueno, eh, Muy bonito y muy emocionante verlo. Para ti, concretamente, como antropóloga Ten que ser una, una delicia eh, eh, Disfrutas precisamente por, Pues no sé a, Vendo esa, eh, eh, esas eh, Quizás eh, Interpretaciones enormes ¿Verdad? Sí, sí, bueno, yo como antropóloga En realidad es eh, casi que disfruto más Eh... eh Eh, o sea a topar, a topar un vídeo como ese obviamente unha documentación como esa é algo como moi emociona ¿no? Claro o claro, sí. claro, meu ser máis musicóloga mm -hmm. disfruta un montón porque porque o sea encontrar algo en arquivo é como moi emocionante ¿no? hai sí, sí. encontrei algo que non se encontrara ou si se encontrara pero non nos sabíamos sí, sí, sí, sí, ou non estaba publicado non. Pero bueno, eu como antropóloga en realidade eh, disfruto moito tamén facendo o traballo de campo no propio territorio claro, Entrevistando a esas mulleres persoas, sí, sí, sí. Sí, Falando cas com persoas, compartindo coñecendo, uh -huh. escoitando como eran as súas nais e as súas abuelas claro, claro. Eh, formando parte bueno, integrandome no territorio en realidad sí, é, é então, o, o material antropológicamente é interesante en cuanto que evidencia que hai moitísimos saberes que son inmateriais digamos, non? Que, que a, ata hai moi pouco tempo non foron nunca considerados claro, claro. Entón, o tema da danza e do baile hai pouca documentación antigua digamos, non? Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, a, contábanos, contábanos Concha a de, o do Museo do, do, do Pau Galego que sí. a, que hai documentación enorme que algunha delas casi inédita que, non que, que, que, que, bueno, compre ir, ir debullando pouco a pouco no buscar aí na, na biblioteca a, a documentación que existe é enorme non? pero que o, o ese traballo de, de, de rata de, de biblioteca é o que te sí. faz para despois que os lectores da de oxe seamos capaces de descubrir cousas tan interesantes como esas cinco mulleres extraordinarias que ti nos descubres né? nese teu libro Pandere Taylor de Men uh -huh. Para mi no, un placer, claro, para mi non un placer poder presentarlas. Uh -huh. Xa estarán presentadas que xa se presentaran solas, eh? Si, si, si, pero non as coñecíamos, no? Si non... Si non foran presentadas. Exactamente, si non escribestía ese libro. Eh, que seguro sí, que estarás sí. noutra documentación, seguro que estarás traballando en máis documentación para para, para bueno, avanzar no seguro. Bueno, ahora mismo en realidad estou tratando de... Sí, de volver un pouco a centrarme na, na no percorrido de publicacións académicas hai un pouquinho do universo da, da do estudio para publicar uh -huh. en divulgación, pero bueno, sempre estou por aquí sí, <ríe> <bueno>. <ríe> sempre estou por aquí facendo algo relativo, ben, se xa miña investigación principal que ha de nodo como sí. a esta, obras as de mens, no? si, si, si Bueno, sempre, sempre ocupada. Muy bien. Eso eh, es é bueno. eh, Nos agradecemos moitísimo, de verdade, que dar a conocer isto para os nosos ointes, que, por certo, poden mercálo na Central Forque, en verdad? Sí, poden mercálo na página web da Central Forque, uh -huh. poden solicitarlo ao pequeno comercio e a súa librería máis próxima, uh -huh. para que xe lo mandemos a través da distribuidora. Uh -huh apoiando aí tamén a, a, a, a, aos libreros e libreras. Moi ben. E, sí, sí, eh, no non é un libro en absoluto complicado de conseguir. Pola vía normal e máis mm -hmm. frecuente, consigue sin problema ningún. Está sí, editado sí. pola Central Folke, <coughs> e y... chamase tan dereteidas de mens moi no. ben eh, magua que estar tan longe para, para, para non poder achegarse precisamente a casa do Taberneiro para sí. poder escoitar vos e <risas> ao mesmo tempo pues, enlazar o asunto do, do, do libro co, con uns viñiños ¿no? como, como vos sí. presentades non? <risas> <risa> Nos vimos facelo. Mago, mago non pode estar, pero pero o mellor se si, si convences a a, a do, do, da Central Folke que, que que lle falen a Valentín, por exemplo, de, de, de, na de política lingüística ou algún outro da Xunta de Galicia que vos pues, financien a a a presentacións, para presentalo aquí en, en, en Cataluña, estaríamos encantadísimos. Bueno, eh? eu, eu sempre estou presta por por visitar Barcelona, vamos. Pois, pues, pues, hai que yo hai que yo comunicar a Central Folke, poco, e, e, e tirallo un pouco da levita. Eso é. A, a central vale. que que espabile un chisquiño para que naise o libro deles, o sea que si que o escribiche ti, pero a, a, a editoriale é el deles, o sea que claro. Digo eu, vamos. Por... Eh. Sí, sí. É unha bueno, proposta. da Central Bols están igual de prestos e de encantados pues... eh, de ir a Cataluña. O difícil no, non é animarnos a ir, o difícil é conseguir financiación, porque xa sabedes que cultura, sí, sí, sempre, pero, pero sempre é toda a cultura sempre de militancia. Pero se te digo que é unha proposta, non? O sea, que yeah. nos estaríamos encantados e ademais levaríamos os micros directamente aí para que, para yeah. que... <ríe> pues se, puidera, pues se puidera publicar. A verdade é que agradecemos xe moitísimo a A conversa que hoxe tes connos. I mm, eu a vos, moitas grazas polo espazo e polo voso interese. Eh? Homem, eh, había que facilo porque nós temos aquí unhas unhas grandes cantareiras que se chaman Rosalieiras, pertencen á Asociación Cultural Rosaría de Castro de Cornellá. Eh, acaban de publicar un un CD que recolle música do grupo de danza e grupo de baile uh -huh. e, e estas cantareiras que echa, e las mismas titulanse Rosalieiras eh, eh, uh -huh. cando teñamos o, o CD en, en físico a deixar chegar Ah, pois, pues, seria maravilloso sí, sí. alegrame tamén saber que efectivamente hai eh, circuitos de... bueno, non me sorprende porque porque, porque... Bueno, no caso dos galegos xa le va pasando tanto tempo como emigrantes somos uh -huh. o xa que eh, eh, eh, nas diáspora sempre acontecen cousas cando sí, se uh -huh. trata de nós sí, sí. e sempre acontecen cousas ademais, as veces incluso acontecen máis cousas uh -huh. que no propio territorio Apro... xa sabemos como, como son as cousas non? intentamos aportar ao entón... meu fiño exactamente xa xa xa xa xa xa xa xa xa temos mulleres cantadoras e tocadoras en todas partes que cantan a uh -huh. nosa lingua cos cos bueno, con cuas nos coas nosoralidades, basicamente, uh -huh. Uh -huh. porque bueno, o territorio é uh -huh. moito máis que un lugar concreto. Pre Básicamén. precisamente mercamos este, este libro e outro máis que é de Julia Feixó que, que, que pues, eh... o de concha, non? Sí, o de concha. Pois pues, precisamente para que as nosas cantareiras, esas mozas ¿Qué? que che dicíamos antes as roselieiras, teñan coñecemento literario delas de e, e poidan imitar hasta, hasta onde poidan esa, esa forma de cantar, e esa forma de tocar o pandeiro e a pandereita. Sí, logo é moi un xeireu animo sempre a, a facerse cargo da da nosa cultura oral, claro. incluso animándose a ser creativas e claro, claro. creativos, non só so repetitivos, o sea, uh -huh. cada que musicalmente seguro ten un montón de cosas que aportar e concha e as miñas cinco compañeiras Concha Ocanizo e e as miñas cinco compañeiras eran mostra de eso, ¿no? Por eso, por eso. O sea, a, a música tiña todo o sentido da vida cotiá e era un proceso creativo no que las uh -huh. intercedían de un xeito activo e, e eran músicas. Claro, claro, claro. O fin, ¿no? Entón facerse cargo non só da estrutura repetitiva, sino animarse a a, a facela, a facela. Uh -huh. Uh -huh. Con toda humildade eu digo eh sí. Con todos los acertos musicais ou menos tal sí, no, sí, sí. non todo ten que ser perfecto Ni maravilloso no. non sí. pero bueno eh, bueno é parte é parte do de, o sea é parte do proceso de, de crear unha cultura forte non sí sí sí sí <risas> Bueno Mira, ahora están xugeiras, por exemplo no, eh, Fortalecéndonos Sí, sí, sí, exacto, exactamente Bueno, o caso é o seguinte que eh, Nos trouxémolo precisamente para que Elas tiberan documentación E poidan a, aproveitar eh. pues, Esa aportación que vos Facedes, que as grandes Investigadoras como vosotros Tanto Xule como a ti pues, eh, eh, ya, ya que nos mentaches Hai, hai un momentiño Eva, non? que si, Pois, pois que aportan documentación gracias a, a, a ese traballo de investigación extraordinario que despois publicades. Entonces, pues, é documentación para elas, son xente nova e seguro que tomarán referencia e serviralles para para a súa trayectoria musical. Pois, pues, bueno, de ser así, eu xa me dou po satisfeito nosotros, nosotros intentaremos de, de que elas tome un exemplo de vosotros e volvo a repetir esa suxerencia de que lle digas a Orde Central que se sean capaces de, de achegarse aquí que nos recibiremos vos, vos cos brazos abertos e seguro que teredes case tanto ou, ou tanto personal que vos, eh, que, que vos escoite bueno, seguro, no me cabe duda, no me cabe duda. Yo <risas> sí. vamos, sé en algún momento propicio dos niños traslado para que yo trasladen a política A quen sexa, que viñades. A, min, sí. estaría, a que está en Cartiños, ¿no? sí, sí. Es que, es que que viñades, a verdade é que sería un placer e unha honra para todos os galegos que nos atopamos aquí. E que admiramos o, o vosso traballo. Moitísimas gracias Beatriz, que teñas un Moltísimas a vos. Un, un, que teñes un feliz Nadal e un brindeiro aninovo 2022 cheo de fartura, de bondade e, e de vos aude. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Os desexos tamén para min e eh, meus para vos. Moi ben. Nada, sobre todo que comezemos a compartir a vida con espontaneidade por fin. Moi ben. Moitas grazas. Pois, grazas. Grazas a vos. Tamén diro an. Bueno, Julio. Gracias a Fernando por estar ali. Gracias, Julio, por estardes aí. Este pequeno espadou foi Armando Fernández. Que teñan un bon Nadal. Jo un bon novo. Como ben, digo sempre que anos sexo o voso descanso, ja rúa a vossa liberdade. Ten querido sen co ano queén De co ano que ven. cor café eu mambo ah jeez